ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مذيله ومن يضرر فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نعمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آقنك في الله حتى تقاته ولا تموت مننا إلا وأنتم نسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من مسر واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثرا ونساء واتقوا الله الذي جساء منه والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا كولا سجيدا يسرح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم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 Kemudian diulang kembali di sini aku ingin nyatakan bahawa Allah SWT wa ta'ala dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim setelah Rabbul al Alamin untuk menjadi satu tarhib setelah tarhib. Kita dalam Al-Quranul al Karim kalau kita perhatikan di berapa zaman Allah SWT, wa contohnya dalam surah Al-Hijr ayat 50 Rabb ibadi annii ana al-ghafuurur rahiim azab وَأَنَّ أَذَابِهُ وَالْأَذَابِ الْأَلِيمِ Sabarkanlah kepada hamba-hambaku Sesungguhnya akulah yang maha perampun lagi mahatianya Dan bahawa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat terbih Allah menggambar daripada itu. Dan kita faham Kasih sayang Allah ni Rampunan Allah ini mahal was وَرَحْمَةِ وَسِعَةُ فُلَّا شَيْدِ Kita kena bimbang oleh ini Rasulullah al-Arab yang lain Tertinya Allah mengatakan Ketahu lah kepada hamba-hambuku wa rahmat Sesungguhnya aku ni maha perampun lagi mahatianya tetapi dalam kesan mereka, mereka bahawa azab itu adalah azab yang sangat pedih. Ini bermula dari ayat ke-195 Surah Al-An'am di Allah jelaskan bermaksud takdir dan takdir ini bermaksud Inna Rabbi kasari uli wa inna hu laa furu Maksudnya sesungguhnya Rabbmu tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia mahakram pula lagi maknanya. Dan Surah Al-Ghir. Didahulukan karahmat dikemudiankan azab Kalau surat Al-An'am didahulukan azab ataupun amaran Dan dikemudiankan penguferan, dikemudiankan keampuman dan juga rahmat Apa berlaku demikian? Nak memberitahu kita dari sudut analisisnya kalau kita perhatikan Bahawa azab Allah SWT ini atau melaku Rahmatnya tidak dimakinkan Tapi janganlah kita beranggapan bahawa kalau umat Islam tak tahu memanglah aku Allah Maha penyayang. Kita harus faham. Orang berkata ini kalau wasiatnya berjihad daripada dosa, berjihad yang tahlis maka dia akan masuk golongan dahulu Sampai digambarkan dalam hadis-hadis kumpulan ulama-ulama iaitu dalam riwayat Sabi'i. Orang yang raih sekali masuk, sedang di kalangan penduduk Mekah, keadaannya amatlah teruk sekali. Kulit dan juga tulangnya bercantum, habis dibakar lemaknya oleh api neraka. Jadi jangan kita main-main Terima -main. ada tarif, ada tarif Tarif ini esokkan di sini Allah mengaksa menjelaskan Ar Ar -Rahim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Diulang sekali lagi Ar-Rahmanirrahim Dengan tujuan untuk memberitahu kita Betapa rahmat Allah meluasi segala sesuatu Itu sebabnya sedara Kalau kita perhatikan dalam sahih Muslim Ada sebuah hadis Di ayat Abu Hurairah Bahawa Nabi pernah bersabda Law ya'alamul mu'min Ma inallahi min 'uquba ma tam'a ahad wa law ya'lamul ya kafir ma 'indallahi min rahmah ma qana tu ahad maksudnya seandainya seseorang mukmin itu mengetahui sisi yang ada di sisi Allah dan saya tidak ada seorang pun yang bersemangat untuk meraih memperoleh mendapatkan surganya dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah dan saya tidak ada seorang pun yang berputus asa daripada rahmat Hadis ini hadis sahih rewak muslim Terimibi Ahmad Dan juga ada dalam tarhib dan juga tarhib tarib, tarhib Allah nak jelaskan kepada kita Nabi Muhammad SAW nak beritahu kita Bahawa kalaulah kita tahu kepedihan dahsyatnya siksaan Allah di akhirat Kita ni tak ingat syurga Kita ingat lepas daripada neraka pun cukuplah Lepas yang azab seksa itu pun cukuplah Tak apa, tak masuk syurga pun tak apa Yang penting kita lepas daripada seksa Maka kalaulah orang-orang kafir tahu betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini maka tentulah mereka tidak akan berputus harap dari rahmat tersebut rahmat Allah Subhanahu wa taala Jadi diulang al-Rahmanur Rahim ini jenis beza, beza pandangan para ulama dalam mentafsirkannya di antara taukid taukid takrir ini li-ta'kid di li-faiidah di diulang kerana sesuatu keperluan manfaat yang nak diketahui kepada kita rahmat Allah ini luas perbezaan pandangan Syekh Rohman Turai Syaraawi almarhum yawatan rahman rahimun wa iza daripada bismillahirahmanirahim arhmanirahim al-fatihah wa iza wa ini telah kita dituraikan pada kuliah yang terdahulu Kemudian sekali kita pada ayat yang keempat surah Allah malik dibaca juga dengan malik yawmiddin malik yawmiddin malik yawmiddin ini berbeza kalau Malik Yawmiddin Artinya Yang memiliki hari kiamat Yang menguasai hari kiamat Dia diambil perkataan Al-Milk Al-Milkiah Tapi kalau Malik Yawmiddin Diperkataan Mulk Malik maknanya Yang memiliki hari kiamat Menguasai hari kiamat Tapi kalau Malik Yawmiddin juga ada kiraat begitu Kedua-duanya kiraat yang sahih Kiraat yang sahih Daripada Nabi SAW Sama ada dibaca dengan Malik Yawmiddin Ataupun Malik Yawmiddin kalau Maliki ma Yawmiddin bermakna pemilik Tapi kalau Maliki ma Yawmiddin tidak ada alif Padanya alif salirah itu Maliki ma Yawmiddin Maka dia merujuk kepada raja Raja pada hari kiamat Kedua-dua makna ini betul Kata Limah Mimu Kalau Maliki ma Yawmiddin maknanya Yang memiliki hari kiamat Tapi kalau Maliki ma Yawmiddin Dia menarjakan Maliki ma Yawmiddin tidak ada alif di situ mak Maknanya raja Raja sudah pasti dia memiliki Tapi yang memiliki Belum tentu jadi raja Faham atau tidak Para pendengar dia mulia dengan Allah Kalau Maliki Yawmi Din pemilik Pemilik hari kiamat Belum tentu raja Tapi kalau Maliki Yawmi Din Raja Raja ini sudah tentu dimiliki. Tapi kata-kata ini Tidak 100% betul Selainya Maliki Yawmi Din Ataupun Maliki Yawmi kedudukan itu merujuk kepada kuasaan Allah kalau kepemilikan Allah ni bukan macam Pemilik manusia Pemilik manusia ni kita miliki sebuah tempat Kita bukan memiliki keseluruhannya Kita ni hanyalah pemilik Tapi kalau raja biasanya dia miliki keseluruhan Tapi memiliknya Allah ni Tidak harus kita faham dalam pemilikan manusia Yang terbatas Jadi sudah tentu Maliki Yawmi Din atau Maliki Yawmi Din Kedua-dua kiraan -kira -kira ni merujuk kepada Kelebihan, keistimewaan Kelainan yang daripada Allah SWT Dengan penguasaan yang mutlak kerana Allah ini telah kita sepakati Dari sekaligus lihi Allah ini tidak sama dengan manusia Jadi pemilikannya atau kerajaan ini Apa dia bentuk sekalipun penguasaan Dia adalah amat beza daripada manusia Jadi kedua keraat ini Sebenarnya keraat yang Keraat Tani Mutawah Tia Tani Kedua ini mutawati daripada Nabi Wasallam. Jadi pengkhususan Kekuasaan pada Harib Malasan tidaklah menafikan kuasa Allah Atas kerajaannya di dunia dia berasal Malik Kiamid ini bukan khusus untuk akhirat saja dunia Allah tidak berkuasa. Bukan begitu. Jumur ulama, Ijuak ulama mengatakan maksud yang dikenalkan di situ. Kerana di dunia ini, orang manusia mendakwa dia berkuasa. Amerika wumpah-wumpahnya dia menganggap bahawa dia polis dunia. Kerajaan yang paling berkuasa atas muka dunia. Begitu juga negara-negara Eropah yang lain. Masih-masih yang beranggapan mereka lah yang paling super. Mereka yang paling hebat. Tapi di akhirat besok tidak ada siapa pun yang dapat claim kemuliaan. Tidak ada tidak akan ada siapa pun yang dapat mendakwa dia ini menguasai. Jadi, dikhususkan sebutan hari jawat kerana hari itulah yang paling menggentar kaum Hari itu yang jadi fokus kita. Kalau dunia ini masing-masing yang -masing berebut, masing masih menganggap yang paling kuat dan ukurannya pada harta, kuasa dan sebagainya. Jadi, telah disampaikan seluruh ini bahawa Allah Subhanahuwataala ni Rabb seluruh alam. Perkuasaannya itu umum Baik di dunia ataupun di akhirat. Disandarkannya kepada Al-Malik Malik ini disandarkan kepada Yawmiddin Kerana pada hari itu tidak seorang pun dapat mengaku Dia ini berkuasa Bahkan bukan seorang takat mengaku Nak berbicara pun takut Kan kita telah padari sama-sama dalam surah Al-Nabak dalam Juz Ammar yang lalu Yawmayaqumuruhu al-mala'i gadusafah La yatakallamuna illa manazila lahu rahmanu waqala sawaba. Pada hari itu, roh dan para barakat berdiri bersaf-saf, berbaris Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang diberikan keizinan oleh Uli Allah SWT yang maha pemurah Itu sahaja yang akan berkata. Semuanya perkataan yang benar. Semuanya dalam ketakutan. Itu juga, ada kesempatan nanti kita akan melakukan surah Taha. Surah yang telah menjadi sebab keislaman Umar Khattab radhiyallahu R.A. Umar Al-Faruq. Satu ayat, itu yang kesatuan-kesatuan dan sebuah paha. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِرْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْسَى Dan mengandalkan suara kepada Allah yang mahabbura yang kamu dengar, kamu tidak akan mendengar melainkan hembusan hembusan bisikan-bisikan saja. Jadi maknanya Malik Yawmiddin ini ataupun Malik Yawmiddin dengan harangkat yang panjang ataupun harangkat yang pendek Malik Yawmiddin atau Malik Yawmiddin ialah menuju kepada kuasa Allah penguasaannya kerajaannya yang tidak ada Kandingan pada hari tersebut Lagi satu siang dan sekian kalau kita perhatikan nasrahul Allah ada firman ayat ke-15 yauma la takallamu nafsin illa bi ibni faminhum saqi wa sa'id Pada hari tersebut tiada seorang pun yang akan berkata-kata melainkan dengan izin Allah maka di antaranya ada yang ceraka dan ada yang bahagia jadi kata sahabat Maryam al-Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Malik Yaumuddin pada hari itu hukum hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti waktu di dunia, manusia masing-masing beranggapan dan mendakwa mereka ini yang berkuasa. Yaumuddin ini kata Yair Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah merujuk kepada hari pembalasan, hari perhitungan untuk semua makhluk. Juga disebut pada yang lain sebagai hari kiamat. Ada teman Yaumul Hasyr, Yaum Taghabul, ada banyak nama hari kiamat ini. Yang pernah kita huraikan satu masa yang terdahulu Jadi mereka akan diberi beberapa balasan Sesuai dengan kerja masing-masing Jika amal itu baik, maka balasannya juga baik Jika amalnya buruk, maka balasannya juga buruk Kecuali bagi orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tak kita siapa yang mendapat keampunan Allah SWT ini? Antara antaranya mereka yang mendapat syafa'atul uzma Syafa'atul uzma, besok akhirat Manusia dengan kecemasan, krisis, menengku, kisah, menentukan masa mereka selepas itu Rasulullah SAW pernah bersabda, semua tubuh kita ni akan hancur, melainkan aji busana. Apa benda punya aji busana ini? Aji ini yaitu tulang bahagian ekor dipanggil dalam bahasa Inggeris Cox, C O E X, Cox. Lagi tulang ini manusia akan dibangkitkan. Ini berdasarkan pada hadis sahih yang banyak antaranya lewat Buharri Muslim dan Abu Ya'la dan juga Imam Al-Qudri bahawa para sahabat tanya ulama radhiyallahu mengatakan rupa al-dhanab Abu Zanab anu zanab ini al Zanab Maka Nabi telah jelaskan dia akan jadi seumpama se sawi habatu khardal. Gelang itu sangat kecil tak dapat dilihat oleh manusia. Kemudian Allah mengembalikan kejadian makhluk dengan hujan yang sangat lebat menyirami bumi selama beberapa hari, dan kemudian akhir tersebut akan menubuhkan benih, ini dipanggil sebagai seed study, cork study, tulang ajib zanab manusia, tulang ekor ini, -ini akan akan menjadi pokok umpang, umpang menjadi pokok yang berkembang dan pokok yang merasakan itu ialah makhluk yang telah lama mati terpendam di tanah tumbuh berkembang semula dan mereka akan tumbuh bagikan syairan selepas hujan hadis ini dari Bukhari Muslim dan bila hari kebangkitan ditentukan tiba Isyafi meniup selaka kali ini Mengambalikan siap ruh kepada Yasal Manusia dan makhluk yang lain mula tersedara tidur yang panjang Mereka berkata Selaka kami Siapakah yang bangkit kami Mamba'asana mimma'alqadina Hadha ma'wa'adha rahman wa'asadaqan mu'salun Ayat ini kita baca Nasuh Yasi'in ayat pelangkudut Rasulullah SAW Sabda sebut Isyafi akan dibangkitkan yang keadaan tidak berasaki Hasaf Kemudian Warah ah. Berbogil Tidak berpakaian gurla orang ni maknanya tidak mengingatkan sebagaimana mereka mula-mula dijadikan dahulu. فَمَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى kemudian Semua penduduk bergerak ke lembongan mes'ar tadi pada manusia jutaan manusia ini menuju ke satu arah hati mereka pada waktu itu sangat takut sehingga mereka tertunduk sebagaimana mereka berjalan dengan kaki, sebagaimana berjalan dengan tangan, dan berjalan dengan wajah. Masya Allah, berjalan dengan wajah sendiri Siapa akan mereka yang terlaku ini Rasulullah bertanya kepada Rasulullah Bagaimana lah kafir berjalan dengan wajah ni Wahai Rasulullah Rasulullah SAW telah menjawab Bukan ke Allah juga telah menjadikan dia berjalan dengan kaki Maka dia juga mampu menjadikan dia berjalan dengan Mukanya sendiri Manusia kemudian akan mengumpul daripada mahsyar Rasulullah padang yang luas, yang tanahnya putih Bak pasir putih di pinggir pantai Tanpa ada sebarang lubang padanya Tidak ada bangunan padanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Al pernah berkata Jangan kamu mengira bahawa tanah itu seperti tanah ini Tidak ada kesamaan sama sekali Antara keduanya Melainkan namanya sahaja Ibn Asa'ud pun berkata Sedang sekian, Dahsyatnya hari kiamat ini Tanah pada hari itu semuanya dipenuhi api Syurga di seberangnya dapat lihat Bersama para bidadari dan cawan-cawan minumnya Kali ini ada disebut, Kalau kita lihat Ambillah peluang untuk membaca kolam akhir zaman Dalam majalah sursi Sebagai contohnya yang ditulis oleh Syekhuna Ustaz Muhammad Muhammad Nur Hafibahullah Menceritakan tentang pada syar Kecemasan dan keberisahan Menunggu hisap penentu Dalam isu yang ke-11 Yang bertajuk ikhlas dalam bekerja Tapi kita faham bahawa Pelayan sebenar di sisi Allah ni Untuk mendapat syafaatul umat Bukanlah semudah yang diperkatakan Kerana hakikat Malik Yawmiddin ini akan kita perhatikan Dan kita lalui dengan mata kepala kita sendiri Sang itu ada peluh yang menenggelaminya Seorang sampai ke lututnya, ke bahunya. Ada yang tenggelam terus. Ini semua disebabkan kejahatan apa yang pernah Lakukan maksiat, yang pernah dikejarkan waktu di dunia dulu, Oh banyak banyak kepada Allah Subhanahu Wataala, Allah Wahasyi Hisaban Yasirah, wahai tuhan kami hisab kami dengan hisab yang terbaik. Maksud di situ Allah yang terjawab. Engkau Allah akan melepaskan kita daripada perkara beritukau yang sepatutnya dikira Semuanya dengan kamu dan rahmatnya. Insyaallah sidang sekian kita akan dilanjutkan untuk kuliah tentang makna yaumiddin ini serta yang diuraikan oleh para ulama sirin wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh